така. Януарският Иван Газдов е ключово събитие в културния живот. Графикатура и то с двойно настроение. Това обещава изложбата на професор Иван Газдов в Галерия Арте на улица Бузлуджа 31 в София. А разговорът с него е винаги радост. Да припомня, познаваме го като голямо име в графиката, плаката, иллюстрацията и карикатурата, като творецът открил и сътворил този особен жанр, графикатурата, която по, по него Удит Думи е графично пътешествие, което концентрира възприятието сега в една двойна призма, двойно настроение. Добър ден професоре. Добър ден. Сега преди да започнем, аз се изкушавам да предложим на нашите слушатели да чуят Уводните Думи на доцент Георги Лузанов от откриването на изложбата на улица Бозлуджа 31 в галерия АртЕ. Ще кажа отново думи за Иван. Това е една ви, Не е от големите ми атлетически радости, неговата изкуство и възможно да го анализирам. Имам много важно напомняне, че изкуството е празно. Неговата цел е да извади човека от всекидневната му обща като и досадно, в някакво трансматично обкръжение и усещане. Иван Ядов е истински. Яркост и пост-модерност. се състои неговия по-модернист? В едно много добре се и много майсторски разиграно усещане за крах на сериозността, отношение на себе си с тези Този крах на сериозността. Идва от усещането за несъ... самотържественост на Аз. Човек не е равен на себе Напротив, човек има много образи, много страни. И неговата личност идентично се състои в това, че има много лица. Да може да ги събират една. Ето неговите автопортрети. Тук се е появил всякакъв. От деликатен артист почти до мутра. Той се е видял във всякакви образи. И всичките може да ги понесе в себе си. И да ги преживее. Това е свързано с тази, тази постмодерно разклащане на идентичността, като нещо сериозно, стабилно, когато са почти паметник на себе си. Иван не иска, не може да е това и за сметка на това ни създава радостното оживление, че всеки момент може да си различи и същевременно въобще да не говориш то тази идентичност. И втори път прави същото, само че погношение на изкуството. Изкуството всъщност е в непрестанен диалог с други изкуства. Той е непрекъснато препратка, цитат, интерпретация на интерпретация. Нещо повече, в постподелната култура, Белия Лис изчезна. Художникът, творецът, още не започва в Белгия. Той започва от вече започнато. И Иван тук има камер версии, на които сам е правил камер версии, докато накрая е му загубиш Диверна. За да може да бъде всичко, една мрежа в превличащи се значения. Ето Иван, като един красив жълт пайк, разхожда по нея. Този мрежа на значение е <съща> Вие сте на ход, професор Газдов, както и при откриването. А, аз да попитам, как ви се харесва определението ямбулски постмодернист, дадено от доцент Лозанов? <си> Това е толкова сериозно, че няма как да не ми се хареса. На мене по-ми хареса, че съм жив в ПАЕК, защото специалното ми се коп... за откриването е направил впечатление. Всъщност искам да кажа, че тази изложба е 18-тият ми цикъл от графичното път, че е графика тур. и графика Аз съм много радостен и доволен щастлив, че изобщо успях да го направя тази немалото година, за да го изложа сега в размера как обикновено с 12 работи. Работен вече повече от 30 години в отелетов, в медлен, всяко лято по 12 работи. Някаква такава вътрешна мерка, която е важно да бъде е, спазвана, за да може периодичността, защото цикъл е един период, да се репродуцира. От друга страна, защо двоето пътишествия? Много са нещата, които се озвояват и миналата година имаше едно такова много важно събитие, искам да кажа. Книгата Вълно пътешествие, която направихме с професор Георги Каприев. Всъщност това са моите други занимания, освен графиката. Това са авторските плакати, плакати непоръчени, и създадени по един вътрешен ангажимент. Професор Каприев написа съвършени 26 сесета. Всъщност това са две книги. Една книга в друга. Ето, ето още едно заявление. А за тази изложба довяването е, че според мен, освен настроението и положителните емоции в естетиката, което за мен е много важно, което беше казано от Луцент Лозанов, самата изложба подредбата е от едната страна на стената стоят е, самите произведения, а от другата страна е, ги гледа. Тул чуден, тул смутен, е и така на това така. И всъщност на края на кращата ги гледа с лицата, собствените си лица, които са предизвикани от тези работи. Тоест, той се е докарал до някакво състояние благодарение на творчеството, което е от другата страна. Сега, това са тези ваши автопортрети, които доцент Козанов свързва с това усещане за крах на сериозността и разрушаване на паметника на самите нас. Нещо, което което от друга страна ни води към някои процеси в нашата действителност. Разрушаването, примерно, на паметника на Съветската армия а, или тези а, а, паметници на собственото ни величие, което а, много наши политици, но и културтрегери въздигат в собствените си очи. Така ли го възприемате всъщност и вие? Аз а, не знам точно какво, е собствен паметник. Това, за мен тези неща са съвсем иронични в моята работа и може да съм се рисувал някога така на пиедестал, но това е това било по-скоро свързано с карикатурни моменти на моето отношение към работата и така нататък. А, разбира се, има сериозни хора, които мислят така за себе, си, но това, това ме, не ме не ме занимава и не ме интересува. А, а иначе памет да се прави за памет. За някаква памет, ако има ако има такова основание, ако няма, не съществува паметник. И всъщност а, а, неговата художествена стойност, да кажем, много трудно може да се отдели от а, същността на а, идеята, с която е правен. Така че не би да се казва, ето един паметник е художество и, и, и той има основание да стои, а друг е, не е и няма основание да стои. Е така. Защото всъщност проблема е в памета и ако имаме проблем в памета, а, няма как а, да го запълним с а, идеята за естетика. Правилно ли ви разбирам? Дали е, дали е естетически издържан или не е естетически издържан ще е вторичен въпрос. Ами, абсолютно да, е така. Да. Uh -huh. Но това са е философски неща, които не, не са ме занимавали особено много, понеже си имам директно задължение. Това графика, ваше то искам да, да кажа. към графика. Така е, така е, към е Абсолютно. А, и това, че толкова често употребявате думата ангажимент, свързана с изкуство, според мен е изключително важна, а, важна тема. Но а, искам да обърнем внимание на а, това двойно значение на израза графика тура, защото това може да е пътешествието, турът на графиката, пътуването на графиката, а, към различните смисли значенията, които графиката ни дава, а може и да е в потапяне в карикатурата чрез графика, чрез тези нюанси между черното и бялото. Кое от двете е тази изложба, която сега ни предлагате в по-голяма степен? Вече тези изложби от последните години, много от последните години, включително и голямата ретроспективна изложба с националната галерия, която вече наречена Magical Mystery Graphic mm -hmm. Tour. Една препратка към точката на Битълс. Става дума вече за тур, за графика, наистина. Mm -hmm. Пътешествие, графично пътешествие. А по-рано, в самото начало, имаше някаква връзка такава с графика и карика тура. Това самата дума е така mm -hmm. означена. Някаква крайност една с друга. Което, което не е толкова непозната. Имаме мелодрама, имаме тоги комедия и така нататък. Но това се има откритие, което се получи в меден при 36 години. внезапно много странна работа и се появи заедно с първата картина, която се казва цел в неделя. Сега, а, връщам се на казаното от доцент Лозанов и януарско напомняне, че изкуството е празник, каза той, а, за да ни извади от досадата или травмата. И аз се запитах, а, професор Газдов, каква е за вас а, реалността, свързана ли е с, с едно от двете, с досада или с травма? И всъщност, а, каква е рецептата ви да се избяга от досадата и от травмата? Това, е свързан на така наречен билови живот с малъголеми неприятности, туйности и така нататък. Но, но това, а, това не, са, не са важни елементи за коментиране. А, какво точно се получава? Там е работата, че аз нямам формула за работа. Това е много странно, което и веднъж го установих, когато имаше някаква криза, естествено. Възможно, всякога е в криза, това трябва да се знае. И а, работата обаче не потръгна. Не тръгна така, както би трябвало да тръгне. И тогава забелязах, че аз нямам формула да направя нова работа автоматично, за да може да се осъществи или да ме измъкне от това състояние. Така че работата е доста сериозна, ако се замисляме, без така огромни а, иронии към думата в... И, Вдъхновение, муза и така нататък. Това са, както знаете, шеговите мотиви, но в същото време не са. Изкуството е едно огромно влечение, което се осъществява от един човек, който е художник, наречен художник, и това е. Винаги ли помните онова първоначално прехласване по графиката? Захласване го наричате? Да, <сък> не е въпрос на помнене. На, на ситуация, при която то се появява без да го, без да го искаш. Разбира се, това е гениална, гениална а, закласка е това за графиката. Аз не съм го забравил сега, когато става дума за, за нашето изкуство, плаката визуална комуникация, която преподавам в Академията вече 50 години, а, се стремя тази работа да бъде а, зараза, да го наречем в положителния смисъл. Както е казал Мигел Диалунамун, ректор на на университет. Аз не съм крайния продукт. Аз не съм хляба, аз съм маята. Сега, още един въпрос, който е свързан с графичния рисунък на автопортретите ви. Видях и един ироничен фотообраз на Иван Газдов с вилици и лъжици залепени на гърдите по подобие на унези спиритуални политологически създания, които в началото на прехода ни облъчваха от телевизията, нали имаше такова нещо? Лепяха на планите е, е, или то -то. на гърдите си. Вие, вие, вие О, на гърдите. Така. Между другото, това е съвсем истински случай. Снимката не е, не е такава манипулирана, както сега да би се помисляло. В 20-те години нямаше такива манипулации на снимки. Не можеше да се допълват. И аз с много голямо отчудване установих че и аз съм естресен, екстресен, с коя ме рече. Тези велици лъжите се стояха съвсем спокойно върху мене и, и, и цялата тази работа е една такава допълнителна ситуация към тогавашното положение, което беше доста интересно и занимателно. От една страна, но от друга много хора се хванаха на тези работи. Така е така, а сега според вас, въпреки че не виждаме екстрасенси да си лепят вилици и лъжици по голите тела, смятате ли, че отново по някакъв начин сме облъчвани от, от нещо подобно, от политологични екстрасенси, които ни предлагат версия на реалността, която може да се окаже подвеждаща? Не, не, не знам, точно не съм, не съм се за да в тези неща, защото съм прекалено зает, обаче мисля, че това е на работата, да ни обучава. И, и как ще стане обучването е, е вече въпрос на, на, на техен морал, на услование, на намирането на компетенция. Непрекъснато от някъде да ни то А сега тези така наречени социални мрежи, които аз нямам във Фейсбук нарочно, защото виждам, че това е едно занимание предимно домакинско. Сменени са, са пощенските картички и тези мотиви, които през 20-те години на миналия век а, хората си ги пишали много бавно и внимателно в къщи, което все пак е един културен акт. Сега това нещо е заменено с някакви бутончета и така нататък, което много ми е притеснително. Да завършим с един такъв въпрос, защото говорим в 2024 година. От две години има много сериозна война в Украина сега. Виждаме огромната драма в Близкия изток. Тази реалност отразява ли се на това, което вие правите? И на графикатурата като цяло? Как да кажа сега, то е би трябвало веднага да кажа, че художника си е човек като всички. Mm -hmm. И естествено, че се отрезава изключително отрицателно. Е. Не е възможно човек да, да мисли, че има такива неща в днешно време. Би трябвало да, да мисли, че има такива неща, но ги има. От, от една страна. А от друга страна, естетиката на радостта, на щастието, това е моето занимание и аз там съм си насочил усилията. Въпреки всичко. Много ви благодаря професор Иван Газдов. До края на седмицата в галерия Артена на улица Бузлуджа 31 може да видите двойното настроение на създателя и майстора на графикатурите професор Иван Газдов.